بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله والصحبه أجمعين وعلى بعض ناشت اسمتع ميقص دانسي واجهني Проفسر حرودنا ميترش ويجنان قوتنا تيمو بياقين بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم لما لا ينفعنا فانما تنفعنا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم لقد многа се сестра као што сте укратко чули говоримо о једној пријеко потребној теми речено је на Ubijeđenje u ovaj furt, ubijeđenje Allahu Subhanahu wa ta' vjeru, ubijeđenje Allaha Jalla Javalu i njegove reči koje je odjavio svome posaniku Muhammed Mustafa alihi salatu wa I vidjet ćemo dakle u kojem se belaju danas nalazi većina muslimana i zbog čega su muslimani upravo ovakvi, zbog što nemaju ubijeđenje. Što? Poznaju nos je s asobą mnogo informa međtimm nemu knjidy. Poznaju tekstuuje o žeentužehennneru o užívaju naju žeennetu o patnjanom u žehennemu užtimm svojim diežma indirektno pobijeju te dakle posiduju to znaj. Paši mam kobo da veče raz nešto malo toglovoti o jetinu, nemo buće je da dakle, obbuchati svetu o jednom preddávanju da dakle, pronom, š to je najbitnije i dakle postjeca i svima žemo da se pozadajimo mališe pom odnomm osobinom. Allah subhanahu wa ta'ala otprilike na 20 mjesta spominje ovu osobinu jaqim uvjeđenja. Na oko 20 mjesta spominje u Kur'an i Kerimu i spominje na razne načine. Pa tako Allah subhanahu wa ta'ala uslovljava iman, odnosno spominje kao bitnu osobinu vježnjika jaqim uvjeđenja. I vama dobro poznato oni koji poznaju Kur'an i Kerim od početka odma na početku sure Al-Baqare, كاشا الله سبحانه وتعالى ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه ذنب المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقنا هم ينفقون والذين يؤمنون بما نزل إليك وما نزل من قبلك وبالآخرة هم يقيمون تعاوز ويشناك نيجا ألف لانيم تعاوز ويشناك نيجا الكتاب أتبو تشاهدك ذكرية ألف واربش كوميزيك ويزاي استغرارك ذاس فوق وحتموز a Dalike je pokazana zamjenca za o, daljinu, a dakle ta uzvišena knjiga, kni, Kur'an i Kerim, od početka do kraja cijela, od početka do kraja u nju, nema baš nimalo sumnje. Re u arapskom jeziku ha, nije kako se kod nas prevodi sumnja. Nije kako se kod nas prevodi sumnja. U arapskom jeziku koji poznaju arapski jezik koji se u madresama, ha, kaže se za sumnju šek. A Re ima drugo značajno. Rejb se koristi za one koji pokušavaju na silu da Nema Nemaju dakle nikakvog povoda da sumnjeju, nego pokušavaju. Ubijedjeni su u sebi. E to istina. Ali u svojoj ispodljašnjosti pokušavaju da pronađu nešto ha, pa da sumnjeju. Ko kaže Allah SWT, ta, ta uzvišnja knjiga od početka do kraja, od fatihe do sura od nas, ha, u nju nijemama, baš nijemama, nemojte se, Džaba truditi, u njim nemamo baš njimalo sumnje od početka do kraja. Ona je kao takva upustva samo bogobojaznim vijednicima. Alil mutatim u arapskom jeziku lam koji sučili učili medresama je za htisas, za posebnost. Ona je posebna, tako dakle, samo uputa bogobojaznima onima kojima, koji Vjeruju u gajb, ono što je sklonjeno od djihovih a obavlješteni su o tome u Kur'ani kerimu, ali vjeru dostanom, sunnetu Allahova posanika, salsan, koji obavlje namaz, koji izdvaju od onoga čime ih Allah subhanahu wa ta'la obskrbljava, koji vjeruju ono što je objavljeno o tebi, o Muhammedi, ono što je objavljeno prije tebe i koji su u ahiret, koji su u ahiret I brojni drugi kur'anski ajti u kojima se nasliča način spominje vjerovanje, čvrsto vjerovanje u Kada. kada? Allah subhanahu wa ta'la uz iman bježe ku osobinu, spominje neku osobinu, onda ukazuje da je ta osobina obavezna kod vijelika. Mora da se nađe obavezna kod vijelika. I Allah subhanahu wa ta'la ne negira iman osim ukoliko čovjek ostavi ono osobinu koju mora kod sebe imati obavezno. Koju mora kod sebe imati obavezno. Kao što to dakle to čini. Zatim Allah subhanahu wa ta'la spominje da ajete koje objavio svojim vjerovijesnicima, poslanicima, da ajete koje je dao u nama i oko nas, u ovom kosmosu, u ovom dunjaku u kojem živimo, i pored njihove jasnoćine, i pored njihove oči i gladnost, i pored njihove veličine, iz njih pouku ne uzimaju, osim oni koji su uđeđeni. Osim oni koji su uđeđeni. I pored toga što su ti ajeti, tako jasni, Tako oći gledni. Međutim pouku ne mogu da uzmemo osim oni osim oni koji su obližnji. Tak kaže Allah subhanahu wa taala: "Wa fi khalqikum wa ma yubsu min dabbatin ayatu liqawmin A do što vašim stvara, i u stvaranju sveta što se miče na zemlji. Sve što god hodi, onom zemnjom doista su ajeti pouke Dokaz imetutim za koga li komi uqin. Za onaj naarod koji je obećan. Također Prani pokazuje Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu skao: Hadza besa linnas. Ovo su čigledni dokazi da nam za sve ljude. Ezutim, kudan rahmetan liqul uqinun. Ali su miros i uputa samo za naarod koji je obećan. Koma ni koji su vjerni, a vidimo da to je obećanje šta je za oni koji su vjerni, oni dakle uzimaju pauke iz tih Kur'anskih ajata. Dakle šta je Šta je to, kako se kod nas najčešće prevodi u objeđenje, ono zbog čega Allah subhanahu wa ta'la negira ima, ono zbog čega Allah subhanahu wa ta'la kaže da ljudi koji ne budu imali ovu osobinu kod sebe neće moći vozimati pauke i poruke iz njegovih riječi. Pa kažu islamski učenjaci, jaqin se sastoji iz dva djela. Jaqin se sastoji iz dva djela. Prije svega iz izpravnog vjerodostojnog šarijatskog znanja znanja koje dolazi iz Kur'ana Kerim-a i sunnetu Allahov poslanika alaihi sallatu veselama. Kako kaže? Krasnika, še ne miče. Dakle, iz vjerodosvenog, ispravnog šarijatskog znanja. A ispravno znanje je ono koje dolazi u Kur'an i i u sunnetu Allahov poslanika alaihi sallatu veselama ako kaže ibn al-Qayyim al-ilm qala Allah wa qala rasuluhu qala sahaba hum qul al-irfan ma al-ilm nasb kal khilaf sahahatun bi anna rasuluhu qala qul al-ilm znanje je ono što kaže Allah što kaže Allahov poslanik i što kaže as-Sahabi Tomačić Allahovu knjigu i sunnet Allahovog poslanika alehi salatun ve as-sahabi je ludost veče safet veče da neko u razilaženju uzme govor nekoga drugoga, ostavi govor, govor Allahov poslan i talih. Dakle, onaj koji tvrdi, onaj koji tvrdi, onaj koji tvrdi da ima stav, da ima ubjeđenje, da izauze određeni šarijatski stav, da ima ubjeđenje o nešto, a ne poznaje to uopće. Ne poznaje kur'anski ajit koji govode o tome ne govori hadisa, ne poznaje hadisa Allahovu poslanika, ali je istocan koji govori o temel, ja imam stavu, ja imam ubiđenje. Moj stav je to, taj samogriješ i sam sebe ulaži ulaž u tijera. Dakle, jakni se sastoji od ispravnog vjerodošljenog znanja koji dolazi u Kitabu, Allaho je knjizi i sunnetu, Allahov poslanika, ali je i salatu wasalam i drugi djel. Ono, dakle, što so pao. To znanje, takvo znanje ispuni naše srce. Obvlada našim srcem. Ako se naše srce natopi takvim znanjem, to je ono dakle što nam afazio. Poznajemo, imamo informacije, hard disk je pun, informacija toliko se naslušali korpanski ajete i njihovih komentara, hadisa i njihovih komentara, imamo znanje, pa, nema rada. Zašto nema rade? Zato što to znanje nije odvladalo našim srcem. Nije, dakle, natopilo, nije natopilo naše srce. Kao što reklo, možemo naći brojne muslimarije, vjeruju žene, vjeruju kahnem, imaju. Znanje o tome, međutim, svojim djelima rade, potpuno nešto suputno rade za Jahannam, nerade za džennim. Slovaj šehiho l-uslama, Ibn Zem'i' alih ar-Tolah kao definiciju jaqina, ubiđenja, rekao, jaqin čvrsto nastanjivanje znanja u srcu vjernika, nakon čega njegovo srce bila poštono smirano. Šta je ubiđenje? Da bi bio ubiđen u nešto, jesli da posjeduješ tvrstvo šerijsko znanja i da ono nastani u tvom srcu, nakon njegovog nastanjivanja tvoje srce je smireno, nema nikakve sumnije, nema nikakve nedavnice, nema kolebanja. To je dakle, to je objeđenje. Ibn Qaym alaihi Natulah rekao prelijepe riječi. Pa kažu mi Darju Salikinu. El jeqinu, ruhu a'malil kulubi, elleti hiya ruhu a'malil džavarihi. <coughs> el yaqinu ruhu a'malil kulubi allati hiya ruhu a'malil javalihi. Yaqin, ubjeđenje je srž dijela srca, srž srčanih ibadeta, a ti srčani ibadeti su od opet srž tjelesnih ibadeta. Tjelesni ibadeti ništa nam neće vrijediti, ukoliko nam srce ne bude čisto. Šta je došlo oko? يَوْمَ لَا يَنِيْتَ أُمَالُونُ وَلَا بَنُونُ إِلَّا مَنْ أَتَ اللَّهَ بِقَلِّ بِنْ سَلِيمُ Toga dana, sudnjeg dana, neće vam vrijediti niti metak, niti potomstvo, vrijedit će vam samo čisto srce s kojim dođete pod Allaha. Čisto srce od širka mnogo kufra od i hufra, od mjerstva, od veliki i mali griha. Tako nam vam srce sutra koristiti čisto od zavisti, od mržnje, od jeli ljubomore i ostale. Nakvo će vam srce sutra koji zato je nasušna potreba da govorimo o dijelima srca, o iskrenu u objeđenju. Dobro vam je poznat hadis Ebu Horeida radi Allaho t.a. u kojem prije nego što ga izgovorili. Poznat je nego Horeida radi Allaho t.a. on ashab koji prenosi najviše hadisa od Allaho poslani ta'aleh. Konkretno kako? 5371 hadisa. Najsećam se, poslanik Allahovog poslanika, sallallahu alayhi wasallam. prije nego što je citirao taj hadis, kažemo škementi, padao je tri puta na sis. Pa padao tri puta na sis. Cilj da kaže i pardones. Došao on Tabin po imenom Shufei Asbahi i kaže nakon što je došao i saznao o tome riječ, je taj dolovnik koji se obraća ashabima, kaže evo gorele, kad je završio govor evo gorele, kaže. A shvabu Allahov poslanita alaihi sallam. Hoćeš li mi reći hadith kojeg si izravno čuo od Allahov poslanita alaihi sallatu wa saran, a ja ću imastojati da te dobro sastušam, zatim da radim potom tom hadithu. Da pa kažu li govira, učinit ću kako tradiš. Čuo sam izravno od Allahov poslanita alaihi sallatu wa saran, na ovom mjestu, mimo mene i je bilo trećeg. I krenuo da citija Hadis pa unesi. Zatim kada je došao sebi, ponovo kaže, Ispričat ću ti hadijs sam čuo od ovog poslanika, ali sam sam na ovom mjestu, ja i on, mimo nas dvojci, ni bilo trećih, pa je Pavu nesvijest. Treći put isto je rekao Pavu nesvijest kada je došao u sebi, onda je dakle je rekao i spominuo Hadis, u kojima se spominu kategorije ljudi s kojima će se potpaviti Jahannam. Jahannam, s kojima se potpaviti? Prve kategorije ljudi kojima će biti presuđeni sutra na sugim danu i koji će se baciti u Jahannam razjaviti se nima, jahannam, zatim doći ostali stanovnice jahannam. Znate li ko su? Onaj koji je potrošio sav svoj život, tražeći šarijetsko znanje i dijeleći ga. Odučavajući drugi. Drugi, onaj koji je potrošio sav svoj imetak, dijeleći ga. Na lohm putu govorio. I onaj koji je dao čak i svoj život. Čak dao je svoj život. Veselimo. Kao, kako je tvrdio, muđahid. Kao? pa će sa sve jednim sutra na sudni dan, prvi osobi s kojima će Allah subhanovatela razgovarati i kojima će presuditi. Pa će sa onim koji je tražio znanje i dijelio znanje. Pokazat će mu se blagodat koja ga je čekala u džanetu da je bio iskren radi Allaha. I Allah subhanovatela spomenit će mu blagodat koji mu je dao omogućio mu da ide arapskim svijetom, da ide drugim zemljama, traži znanje da prinosi budima šta si radio robe s mojom blagodati koju sam dao?" Pa će reći, nisam ostavio ni jednog, a da nisam trenio znanje o tvoje vjer. Pa će Allah, a svi ljudi iskupio, sutra na sudima, svi meleki iskupio. Pa će Allah reći, lažiš. Svi ostali će reći, lažiš. Već samo tražio znanje i dijelio ga, govorio, obraćao se da kažu, jest učen. Kako je učen? Pa Na Dunjavu svi je To si tražio, to je rečeno, danas na afire tu nima ništa za Zatim će biti uzej i odlučen na solu licu i bačeno u džennet. Džennet se razjači. Zatim će doći drugi onaj koji podijelio sao svoj imetak. Pokazati mu se na, nagrada u dženetu kada ga je čekalo da je bio iskren. Zatim malo se ki blagodat koji mu je dao i ven ta i pitati šta si radi s tom blagodati koju sam ti dao? Sve iskupljeno, slušaj. Pa će reći mi samo stavi jedno kada mu mi samo dijelio na tvojku. Pa će on reći lažeš. I svi ostali ćeš, najljepi ljude, reći, lažeš, već si dijelio da se samo kaže kako si darežio, kako si pruženija ruke. Pa sve tu se na finalku, danas na ahiretu nimaš ništa. I doći sa trećim koji je dalo svoje živote, po bilo, kao borac. Pa se tako ođerljeno pokazati blagodat koja je, i nagra koja je čekala u džemetu, blagodat koja je bila data, zatim pitati šta si je radio s ponom pačerci porio se nisam na tvome putu dao svoju krv na tvom putu gospodaru pačerci lažeš već se borio samo to se kaže kako se mi nak pitujem čem nakon tvoje smrti tamo stah jer tu nema ništa zapak ta pro ogromna djela ogromna i to kako djela međutim se djelo srca je ostalo iskrenost je ostalo a stoga i najvažnija potreba da te ispitavam ono moje srce Dakle, vodimo računa o svome, o svoj mislacu. Zato je Salaf Dalim rekao, podučavajte se nijetu, jer je doista nijet vredni, boli od dijela. Od dijela. Pa kaže jednom, kajma aliha rahmatullah, doista je jatin srž srčanih dijela. Ako nisi ubeđen ovo, nećeš se ni ne oslanjati, samo na Laha. Nećeš istavuat o Laha. Nećeš istavuat Nećeš biti zadovoljan u ono što dolazi od Allaha ako nisi uviđenom nekada. Doista je jakim srž srčanih djela, a srčana dijela su srž tjelesnih tjelesni dijela. I mi ćemo se složiti da našim tim tjelesnim dijelima i ibadetima počeš to znaju i drugi upravljati. Al, tako, može nas neko prisiliti e, i reći, možeš to uraditi. Također, tim ibadetima i taj, ta tjelesna dijela čovjek može vrlo lako raditi. Ili tako? Viš tako nas prečno. Možda lahko. Da nisu u lice mirim Medine. Munafci Medine dolazili i otplanjali za Allah i poslanikom. Naprotiv, da nisu izlazili u bitke s njim. Da nisu dijelili svoji metak kao sadako. Ha? Međutim, ono što se nalazilo u njihovim srcima, Allah svjedoči da je to u njihovim srcima bila bolest. Zašto? Zato što se nisu htjeli riješiti toga. Kad god bi se sastavili, bi smijavali sve sa Allah i poslanikom i njegovima spravljena. Za vas jedno pitanje, na kraju ne bude odgovor, na 16. stranici u Surijel Bekare spominje se rajna on ataka a takav način su ismijavali. Stavna znači rajna, šta znači on vrna, pa vidjet ćemo ko na kraju. Ismijavali se i Allah potvrđuje da je tu bila njihova bolest. Pretvarali se, lahko su činili te tjelesne i balete pred drugim ljudima, međutim ono što se nalazi u tvojom srcu, počeo su tako dakle, čovjek ne može, ne može time, ne može time jeli, vladati. Također, draga moja bra ovaj jaqin, ubjeđenje, jedna je od Allahue subhanahu ta'ala najvećih blagodati koje nam je dao, za koju moramo tragati, koju se moramo podučavati, koju kod sebe moramo izgrađivati. Ona je čovjek, ona osoba koja bude uskraćena ove blagodati bit će uskraćena ogromnog dobra. Bilježi Imam Ahmed Nesai ibn Mađaru Hamedi ibn Hibban ibn Bukhari ibn Mufada ibn Ismail ibn Usata da je rekao Ebu Bekr radijallahu ta'ala jednog dana ispio se na Mimber i rekao sjećam se prvog dana kada se na ovaj minber ispeva Allahov poslanik ali salat kada je napravljen minber kako možete naći u Buhari imam Sahih na dva mjesta govori se o minberu Allahovog poslanika ali salat olsun je napravio kako kada i šta je govorio o Allahovog poslanika ali salat kako je pa na minberu je stao pa kaže sjećam se prvog dana kada se na ovaj minber ispeva Allahov poslanik ali salat olsun zaime zaplakao u bek plakao i plakao od beka Lako, sjetio se, prisjetio se tog dana. Zatim kaže, rekao nam je Allaho poslanika alihi salatu sallam toga dana. Rekao nam je i citira, na vama je da budete iskreni, jer je iskrenost uz dobročinstvo, a to dvoje jesu u džennetu. I dobro se čuvajte laži, jer je laž uz razlad, a to dvoje jeste u vatri. Zatim kaže Allahu poslanika alihi salatu sallam. Monite Allaho subhanahu wa ta'ala za al afije, za zdravlje, jer doista vjerniku nije data veća blagodat nakon jeqina od zdravlja. Doista virniku nije data veća blagodat od ubjeđenja od, od zdravlja nakon, nakon ubjeđenja. Zato ono što nam je najbolje dato jeste ubjeđenje. Jeste tako prečvrsti Kako je upitan u drugom visu Allaha u alihi salatu wasalam koje je to dijelo najbolje kod Allaha? Koje je to dijelo najdraže kod Allaha? Koje je to dijelo Allaha subhanahu wa ta'la najviše voli? Pa je rekao iman umila šekkafih. Iman u kojem je nam imalo sumnije hrstima koji je dovolj do, osađen u vijednikovom, vijednikovom srcu. Jel. Zbog veličine ove ovaj blagodate, Allahu poslanika alihi salatu sam često bi učio dobu za sebe i za svoje oshaabe da im Allah subhanahu wa ta'ala podari ovog je kina, ubiđenja. dobro poznate, do, ovo, kako kaže Abdullah imama radijallahu ta'ala nama, bi kada Allahu poslanika alihi salatu sam ustajao sa sa skupa, a da ne bi proučio, ovo vam dobro poznate, da اللهم نقسم لنا من هشيتيك ما تحولو بيه بينا ما وبينا ما Gospodar nas podari nam strah upoštovanja straha o tebe bogobojaznosti dakle koja će biti razlog pregrada i ispriječiti se između nas i griješenja prema tebi i podari nam pokornosti tebi, da budemo pokorni tebi s kojim će Bog da postići tvoje džennete لن مل يقيني ما تحولو بيه علينا نسائب الدنيا i podari nam jakina objeđenja Budemo ubijeđeni u tebe i ono što dolazi od tebe da budemo zadovoljni tako da sve što nam dođe od tebe, od iskušenja, dunjavčke iskušenja, da nam to sve bude sitno, sitno i beznačajno. U glavu poslanika Ali Hissus sam tako dakle, dođeo to od sebe i za, za svoje ashave. I doista, dakle, ko bude uskrađeno, ovog jehina, ovog ubijeđenja, sve na dunjavku teško će provaziti. Teško će, dakle, to pre prebroditi dok onaj vijednik koji bude ubijeđen, doista koji bude ubijeđen. Dakle, ovo riječi nisu samo zaslušati. Ove riječi jesu da se poslušaju i da čovjek sasovom stanje među četiri zida, da se preispita i da vidi gdje je dokva i kuda je krenuo. Može li više na ovakav način ili ne? Da dođe do onog što je sebi zacrtao. To je, ako bo ovdje, Allaho zadovoljstvo i džaneli. Čovjek ne bude li imao, dakle, jelina, sve što ga bude snalazilo na dunjanku, teško će to podnositi. Dok onaj uvijednik koji bude ubijeđen iskušenja te robe, ne da će koji da budu pogađale, Naik bi bude obećan. Wallahi ladhim, taj iskušenja doživljavate kao blagotvorne. Kao baba. Jer je došlo u hadis. Vjeri, po moj poslaniku Muhammedu, alejhi i u jednom hadisu Abu Said al-Khudrija, Jerovjesnici, reklo je prvi koji se najviše zove, znači, je jesu Jerovjesnici. Jesu Jerovjesnici. I pogledajte, ha? Muḥallīhi ṣalātu wa sallam 950 godina poziva Allahu subhanahu wa ta'ala i bivao smijanom optuživam važljivac čarolica sihrbaz. Muḥallīhi ṣalātu wa sallam od svog naroda, od svog naroda kojeg je izveo Allahovom dozvolom od faraona. Ha? kada je krenuo faraon u potjeru Kažu u pojedini predanjima, to je bilo 600.000 gojske s njim, s faraonim. I krenuo dakle, da ubije Musa i njegov narod koji su se noći je u izvuk i I Allah subhano wa ta'la spasio Musa i taj narod njegov. I taj narod njegov u puno izijeti Musa. Pa mojim poznatu u Surija, saf, kaže Musa, aleyhi salatu wasalam, wa idkale Musa li qavmih, ya qavmih li me wa qatale muneni rasuloga. Narode zašto me više uznamirao? Što me više jezijetite? Dobro znate da sam ja Allahov poslanik. Pa jedne prilike kada je Muhammed Mustafa alaihi sallam dijelio određeni plin, pa mu došao jedan i rekao pogrdan govor. Pa Allahov poslanika alaihi sallam osaburoo je rekao Allah se smilovao Musa'u, mojom ratu Musa'u daista je nailazio na veća teža iskušenja pa se strpio. Pogledajte Ibrahima alaihi sallam, primjer strpljenja i primjer jaqina objeđenja. Bacao se u vatru. Bacao se u vatru. Nije to bila obična vatra. U pojedinim predanjima se spominje da je mjesec dana ložena ta vatra. Mjesec dana su donosili granje, ložili vatru u koju će kasnije da ubace vrahina. Ogromna vatra. Nisu da mogli tako tako da otisnu gornu vatru, već nečim sličnim poput katapulta morali su da ga baci. Badaš u vatru. Badaš u vatru. Pratio si mjesec dana ta se vatra loži, i rasplamsava, obasjava, kilometre i kilometre, ti se bacaš u Ha? Kaže Ibrahim, ali sad sam srca puno ubiđenja. Hasbuna Allah, on je malakil, dovoljan je nama Allah, biva nam zaštini i pomagati. što Allah odredi, to će vidjeti. Ha? Pa mu biva naređeno. Ha? Nakon, koliko godina je dobio sina? Ismaila. Mnako godina, poznim godinama. Jer mu je žena bila Sara Nerotkinja, zatim uženio Hađar. I sa Hađar dobio dijete u poznim godinama, Ismaila. Tamo biva naređeno da ostavi Ismaila i Hajar u dolini u ništa ne uspio, u ništa ne radi u danošnjoj Tada tu ništa nije rađalo, nije bilo vodi. Poznat volim je kako je potekao zemzem. zem. Nije bilo vode, nije bilo rastinja. Allah naredio, gotovo. Samia'na al-latana, čujmo i pokoramo se, primjer ubjeđenja i strpljenja. I Ibrahima alihi salacom, pogledajte, njegove kućne nije tek tako lahko dobio ha? epitet Halilullah. Halilullah. Dakle, prisni Allahom prijatni. Pa mu biva naređeno na kraju da zakolje svog sina Ismajina. Na koja sve iskušenje je bilozi? Muhammed Mustafa, alihi salatu, salam. I drugi, jelib, jer uvijestim, na koja su sve iskušenja nalazili i kako su to sve pregodili, ali opet su to dakle, smatrali, smatrali za sigurno blagodatima. To su najbliži Allah, sr.a. Polja, jakina, mjesta gdje posebno moramo biti ubijeđeni. Dakle, na ono što nam ono što je talis to falidata dakle, većina muslimana gdje posel moram biti ubieđeni. Dakle, Taka dakle, je yakin u bufat ta celo vjer, ali posebno dakle u ovim segmentima. Kada Allahu subhanahu wa taala naredi, kada Allahu subhanahu wa taala naredi, kako biti ubieđeno Allahu naredbe? Kada Allah subhanahu wa taala nešto poruči ili njegov poslanik Muhammed ali sallallahu alayhi wasallam vjeru u strnom hadis. Da bismo bili ubieđeni pri sveđa trebamo da prihvatimo to, da to dolazi, od Allaha subhanahu wa taala ili od poslanika Allahi to da kad treba umprihati. Ne smijemo slušati nekakve koji vas da sumnjiči. A je on to, a nije to. A je on to vjerodostojno potvrđeno hadisom i hadise. Imamo da tamo neki drugi hadis govori drugačije, drugi hadis govori drugačije. Je li došlo u Kur'an Karim? Vjerodostojnom hadisom potvrđeno završena pića. Ne treba tako dakle, slušati sumnić. Zatim, tim kada prihvatimo je to od Allaha subhanahu wa taala, onda treba da radimo po tome. Onda treba, onda treba da radimo se onjemal dakle, čujemo i pokoravamo se. A zatim, nije samo, dakle, cilj ni da uradimo po, tome, po toj narodbi, da bismo bili ubijedzeni, da bi to znanje ispunalo naša srca i da bismo ustrajali u tim djelima tim uh, Allahim narodbama, kada činimo te Allahe narodbe, sprovodimo, treba da se radujemo, da budemo radosni. Da smo radostni kada saznamo, kada se upoznamo s novim narodbama, s novim profesima, da se time radujemo. Kaža Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa itha ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi iman." Kada bude objavljena neka sura, onim dolaze propisi, kažu munafici kome ova sura povećala iman? A munafici, kome je to uopće povećalo, a? Allah subhanahu wa ta'ala: "Amman amana fazadathu imanana wa hum yastashirun." Ha. Pa kod nas je ustavljeno. Čovjek obavlja praktikuje vjeru. Praktikuje vjeru. Kada ga pitaš za neki propis, zbog čega to radiš, on kaže Allah naredio jer mora srti gotovo, zavisena stvar. Zašto ideš u džami, oklanjaš svaki varkat u džami, u meseci do zajedno sa ostalim musima? Allah, kaže, Allah, propisao i to to se treba. Ha. A priliči od vijednika koji je iskreno svome imanu koji je ubijeđen u dakle, te Allaha subhanahu wa ta'ala narodbe da kaže O, me je slas moga srca, ne mogu bez voga, ne, ne mogu bez voga, ja uživam ono, da kaže, lebejka Allah, kada učimo esim, da kaže, lebejka Allah, lebejka, odazivam se, odmah, draga srca, a ne, ali mora se, Allah, proti zoveš, šta ćeš, mora se, kao što kaže efendić, vjerovatno poznajete Hafiza efendića, kaže, u banom ljudi idu u džanju, ha, da otklanjeju, ne da klanjeju, vijez da otklanjeju, a skinu obavezu sa svoga vrata, što naši kažu o mladinci, da otk da skine sa sebe, a ne dakle da uziva u tome. A vidjeti koji je ubijeđa. Gdjevo je da je to došlo da Oblohu shihanatala radi, raduje se, dakle što nama shihanatala omogućio, da radi, da radi, po tome. Što ga je Obloho poslanika Alihe sa Otcam Bilal unaređivao, odgovorio, bila. od mori nas namazamo Bilal. i tome su osjećali slas toka. Zad nije rekao, od vaših dunjaluka učinjenom je dragim, žene i miri si, a te je moju moj odmor je stal na nasu, Govoljbe Allahu poslaniku sallallahu alajhi Zatim također kod šerijatskih zabrana, ono što Allah Subhanahu taala zabranio, ono što je Allah Subhanahu taala zabranio, to također u to trebamo biti uvijezni. A prije svega prihvatiti to. Dolazi zabana od Allaha subhanahu taala, ne sluša ni nikoga drugog. Da nam bude dovoljno to što je Allah zabranio, što je zabranio Allahu poslanika i sallallahu alajhi wasallatu wasallam. Zatim ha, Ukoliko prekršimo nešto od onoga što je Allah subhanahu wa ta'la zabranio ili naredio, a nismo ispomunili to te učinimo grije, da žalimo za tim, da nas je strah što smo prekršili neku Allah subhanahu wa ta'la ili naredu ili zabranu, Danas je strah. Zatim, da se čuvamo hile, da se čuvamo hile dosjetke, a to je dakle ona dosjetka na čovjek ponekad, a to da danas među muslimanima ima mnogo. Neće da čini grijeh javno, Neće da čini, grije direktno, ali indirektno ga činiti. Kako bi to Subotom nisu lovili riba, ali su bacali prijetkom mražu, pa bi nedeljom vadili. Kožemo, nismo nije subotom vadili, nismo pecale ribu. Nismo lovili ribu. Pa u petak baci, pa u ono nedeljom izvadi. Tako, dakle, danas mo, možemo naći broj muslimani. Na primjer, ovo vrijeme, vrijeme je Ramazana, kada se najčešće izvaja zekat u Ramazanu. Pa jedna od kategorija na koji se izvaja zekat jeste i stoka. Jeste i stoka, dakle ovce, jel' tako? Pa najmanja ta granica je 40 ovaca da bi čovjek bio obalazan da izdvoji zekat na, na njih, jel' pa se desi da dva muslimana da dva muslimana udruže se na primjer, jedan ima 20, drugi ima 20 ili 25, 25, 30, 30 nije bitno udruže se i tokom cijele godine našli su tamo nekog čovjeka koji čuva to njihova stada od 60 ovaca i kad dođe vrijeme namazano, treba izdvojiti zekat, oni se razdvoje nemaju 40, ima jedan 30, drugi ima 30. Ola niko od nas nije obovezan da izveze kažu. A? a cijele godine 60 ovaca. Toliko od 40 60, tako obovez da izveze kažu. Kad uđe vrijeme Ramazana razdvojeno. Tokom cijele godine razdvojeno čuvaju ovce. Jedan, drugi, treći jeli čoban, kako se već kaže. Čuvaju im ovce. Kada dođe vrijeme Ramazana da se izdvoji zekat, da dakle, jedan ima 40, drugi ima 40, treći ima 40. I svaki od njih treba da tako po pojednu ovcu. Kad dođe vrijeme Ramazana oni spoje sve, a granica druga nakon 40 ovaca jeste 120. Između 40 i 120 daje se samo jedna ovca. Moraš imat 120 jednu da bi dao dvije. A budući, oni ovako treba jedan da ne jednu ovcu, drugi treba da drugu ovcu, treći treba da da ne treću Oni se udružaju, kažem, mi imamo samo 120, to je jedna ovca. To je samo jedna ovca i kladirac. Takve pribiegavaju mnogo čemu. Neće da čine kao življivim nečinimo direktno grijem, međutim dakle, indirektno zasigurno čini. Zatim dobro treba se paziti kada su u pitanju Allahe subhanahu wa ta'la zabrane i ono što ukazuje na čovjekovo obiđenje jeste kada ima povjerenja u neku osobu, učenu osobu, pita ga ono što mu ta osoba odgovori i zadrži se na tome. Ne ide, ne traga, hoće mu dozvoliti nešto. Ako osoba kaže to, Allahove knjize posunetu Allahovu poslaniteli se znači zabranjeno. To tebe ne doliko da činiš, on ide od 2., 3., 5., 10., kojih imamo na kraju dozvoliti reći ti si možda ozuzetak, nije to uopće zabranjeno i slično. Koliko se danas jeli, ljudi poigravaju, poigravaju na takav način, s Allahovim su na tebala, propisima, narugama, zabranama, pa ćete naći danas, vi ste studenti tako možda kolaju priče, takve vama tajnih brakova koliko hoćete. Pa razvoda brakova koliko hoćete na svakakav način. Musliman danne muslimanci, muslimanke svoje dakle, nebrojen nebrojeno dakle, mnogo razvoda braka i kad ti dođeš i kažeš zadnja je vranica je tri, možeš zati svoje suprugi samo tri razvoda braka, više nema života među vama, kažu a, Bili smo pod velikom sržbom. Ispod znali šta govorimo jedno drugima, a u takvom takvom stanju, u takvoj situaciji, no, dakle, ne uzima da uzimamo sigurno u običe. Ili kažu bili smo pod cijrom. To se smo izrekli, jeli pod deistom se igralo slično. Dakle, pribjegavali smo onom miljonom i brojni drugi propse i deseno se vano igrali. Nije ni čudo, in čudo baš što nam je ostalo Ovako. Zatim, dakle, trebamo biti ubijeđeni u ona kazivanja koja su došla u Kur'an i i u Jerogostinom hadisu o prošlijim narodima, ono što se dešavalo prije nas i onome što će se dešavati, dakle, u našoj budućnosti ili što će se dešavati na afireto od džerneta i džehendena uživanja i patnije. Dakle, sve ono što je došlo, to trebamo, dakle, prihvatiti kako biti ubijeđeni u ta kazivanja. Dakle, trebamo prihvatiti sva ta kazivanja, vjerovati, dakle, da se to dogodilo, jeli i da će se dogoditi isčitavati proučavati takazivanje našto dakle, je li ono kazivanje u budućnosti što će se desiti o džennetu i džehennemu, proučavati toliko. Koran i vjerodostane hadise kroz komentare dođemo na taj stepen kao da gledamo to svojim ačima, kao da to svojim ačima. Dakle, to znači biti u objeđenu ahiru, u objeđenu džennet, džehennem, jeste kada slušaš Allahove riječi ili riječi Allahu Kusaniqa alihi sallam kao da budeš džemnuti spre celu. su islamski učijenci rekli, a prelijepe riječi. i ubjeđenjem se posmatra hirad kao što se očima posmatra tunaluk. Vijednik je ubjeđen sa tako svojim čvrstim imanom posmatra hirad, posmatra džennet i džahinat. Pa je došlo o opsima dženneta, o opsima džahinnama, tako ubjeđen vijednik kao da vidi svojim očima. I takav bi trebalo da bude sve jedan od nas. I zasigurno budemo li na takav način čitali Allahovu knjigu, praučavali, pokušajmo makar jedan put. Pokušajmo makar jedan put. Dakle, otvoriti neku mekansku suru koja govori o dženatu i džehannam, sudnjem dana. Stati, razmišljati, što je god moguće više dakle, pronaći u knjigama tefsiraju značenja tih Allahovih riječi, vjerujem, Na naše stanje neće biti isto kao prije čitanja. A zasigurno i naša dijela nakon toga neće biti ista. Takav, dakle, Ivan zasigurno će nas posticati na jeli, bolja djela. U jednoj Huranskoj suri spominjim se Jafin na dva mjesta, u jednom ajetu, u dva ajeta, jednom za drugim. Koji? Ame Džuzba. idemo pitati je svijet nektero. Znate تل.. <tôi> Evropka, znate <tôi> Rebona? Da vas mnogo ne zamaram, tako <tôi> da postoje tri stepena, postoje tri stepena jaqina objeđenja. Ilmul jaqin, Ainul jaqin i Hakul jaqin. Ilmul jaqin jeste jaqin do kojeg se dolazi na osnovu znanja. Ainul jaqin jeste jaqin objeđenja do kojeg se dolazi, jer i... Li... Kada vidimo nešto. I Hakul jaqin jeste kada se nađemo u tamo. Objeđenje, to ćemo steći kada se nađemo u tamo по одной корпоранской суры, да, суры Таказа. Так я вспомнил за два первостепенна. Аяту я клиня хаклякин узбин. Мусхаф, иди как я провёл. Калла, лау таалямуна илмаль тако са значе сигурно само што сако још једно a za sigurno, nije tako, a za sigurno da imate znanje, da imate jakin u Imate takvo znanje na osnovu kojeg ste postali objeđeni letarunel jahin, vidjeli bi jahannem svoje imate Da to objeđenje, kada čitate Allahovu knjigu, jahannem biste gledali svojim očima. Jer se spomnije dakle jakin u koje se a, dobiva, postiže na osnovu znanja. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون النار وبيت ما كل كلمه ناчина الله سبحانه وتعالى بتؤكد له ترون ونو يلي بتؤكد الجحيم زسيغورنو بيستفيديا لجحنم ثم ترونها عين اليقين فتنكذاسيون بيديتي سويما تشيوا كوшло дошло усоди مريم تسفيدان انتم بتفيدو جهنم وان منكم الا ضاربها كان على ربك حكم مقضيه ان من a da neće biti izložen džahnem, da neće vidjeti džahnem, to je kod Allaha subhanahu ta'la bezdavno jeli, određeno i presuđeno. Pa dakle, na takav način trebamo proučavati kazivanje koja su bila ranije i koja će dakle, doći kazivanja onome što će doći na ahiratu o džennetu i džahnemu. I dakle, tegove iskušenja. U tegobama i iskušenjima moramo biti ubijeđeni. Moramo biti ubijeđeni. Kako biti ubijeđeni u tegobama i iskušenjima? Prije svega. A kada nas nešto snađi, a vazda nas nalazi tako, nije ima da ga ne pogađa o Čak nije ima i ni nevijednika da ga ne pogađa o tako iskušenju. Svi jedan čovjek na dunjavnuku biva iskušavan. Kada nas pogleda iskušenja da vjerujemo, prije svega, bez ne možemo ići dalje, da vjerujemo da je Allah svojma tala najmjelosti i prema nama, mašta nam se desi. Mašta nam se desilo da je Allah subhanahu wa ta'ala najmilostiviji prema nama. Kada nas pogode iskušenja, nemojmo shvatiti ta iskušenja kao odnos neprijatelja prema neprijatelju, već shvatimo to kao odnos najmilostiviji prema svome robu. Dobro vam je poznat hadis i mi volo, čujemo dosta tih hadisa, ali malo zastanemo kod njih. prilike kada je dovedeno roblja Allahom poslanim Hvalih i sabato sviđa mnogo ljudi i žena. I Allah, oslanika alihi sallam, stoji i oshabi oko njega iskukljen. I vidi nekakvu ženu, neku ženu. Izlazi iz jednog reda u drugi, treći, vrati se drugi, treći. Traga za nekim, pazi. Došlo je vrijeme da se presude, da se odredi šta će biti sa tim ljudima. Nju to ne interesuje. Ona se uopšte ne osrća. Treba da se izrekne i presudava šta će biti. Otkupljeni ili šta već. Mm, a baš to li više ne interesuje. Ona traga za nekim. Na no, obazir se uopšte šta će biti s njima. Zatim Allahov poslanik, je li prati svetu, žena je traga za nekim. Zatim je došla do svoga djeteta, malog djeteta, čena. I pribila da pa paste muške oci, žene, Allahov poslanik, a shlavi svi iskupljeni. Nju, ama baš niko ne interesuje. Uzima djetek i doji pred svim ljudima pod svim muškarčima, taj, nikoga se ne stivio, što da se stivio, to je njeno djete. Ja? Pa lohov poslanika, ali sam sam dodao u to i osha I kaže lohov poslanik, šta mislite? Da li bi ova žena kada bacila svoje djete u vatr, kada bi bila mogućnost? Mogućnost je da baci djete u svoj vatr, da li bi ga bacila? Svoj bi su, kako lohov poslanika, koko. ništa ne interesi. Zatim nikog se, nikoga se ne stivio, uzima to djete i doide, pred svim ljudima. Kaže lohov poslanika, ali sam oca који изнајерео овде, мало се овdje mnoge potvrde. Ина баху архам би ибаде мин хазихи биворде. Засигурно, засигурно, засигурно Аллах милостивиј према својим робама, обавезан је према свом биту. Аллах милостив. Побајте да код koliko se grine da svoje djete, koliko je milostiva prema svome djetetu sa žaljiva Allah subhanahu wa ta'la prema svojim robovima i zasigurno da te milostive. Pa kada nam dovolju iskušenja, prihvatimo to na lakav način. Nam Allah subhanahu wa ta'la šalje iskušenja. Iskušava nas radi naših dobra, radi naših Allah subhanahu wa ta'la nam nešto ne uskraćuje ili nam dakle ne daje nešto ili od problema musibeta, belaja, tegoba da bi nam dakle uskratio lijep život na dunjama. Slično, ne, naprotiv dakle da da bismo samiti imali u Hristovu. Allah daje iskušenja da bi izgradio kod nas trpljenje. Sabor. A Sabor je posebna osobina vjednika. Kako je rekao Aliya radijallahu ta'ala, kako je rekao Imam Ahmud i drugi, da je Sabor strpljenjem u iman u vjeri, poput glavi na tijelu. Kada nema glavi na tijelu, nema ništa ni od kada nema strpljenja, nema ništa ne od imana. Allahu Rabbi Allahu ta'ala povisio glas svoj, i glas je rekao: "Istinu nema, imaonaaj koji nema strpljenja." I za sigurno, ona osoba koja ne bude imala strpljenja, ostav će vjeru. I namamo to dobro poznate su u al-asr innal insane lafi khusr illa al-ladina amanu wa 'amilu salihata wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bisabr." Tako mi el insan la fi khusrim chatri al-5 potvrda wa subhanahu wa ta'ala sa'at metoda potvrđuje da doista sve jedan od nas svaki čovjek će sutra na suđem danu stajati in potvrda zatem le potvrda khusrim potvrtak, ali dođe riječ neodređena u imenskoj rečenici, u potvrdnoj rečenici, dakle ima opće značenje, dakle sve. Zatim el insan, el malo prije smo spomenuli, određeni šlan, el za sve ukupatnost, list je brok, sve jedan čovjek doista sutra će stav, stradati, bit će upropašten. Zatim Anushanika ono izdvaja, koji neće, koji će biti spašeni? pa kaže ille vredine amena, osim o koji je, u aminu salihat, koji je dobro djel. Otamo raso bilhak koji preporučuju i drugi najstini. Oni nose tu istinu i najveći dokaz da čovjek vjeruje i da radi dobra djela i da usređeva u tobin je sada poziva drugoga. Da poziva drugoga, ha? Otamo so. I oporučuje drugom stepenju. Ne mogu je oporučiti u drugom stepenju ako nemam stepen. Upograjte. Izgubili čovjek stepenja. Pa krenemo zadnje. Izgubili izgubili čovjek stepenja. Načem poziva je lako da učim. Nije vlako narađivati na dobro odvraćatelje. Ostavit će to. <coughs> Ostavi li to izgubi i strpljenje, ostavit će li u dobrom u dobrim djelom. Pa kada nestane djela, nestat će imana jer ima se sa ostaviti riječi Zato so, to isto ako ne bude imao strpljenja, neće vlako imati i jatina. I, i, i, i, i, i, i, Zato dakle Allah subhanahu ta'ala daje nam iskušenja radi našeg dobra prije svita da bi izgradio kodna strpljenja jer Allah subhanahu ta'ala posebno nagrađuje za, za strpljenje. Kaže Allah subhanahu ta'ala u svojoj planitoj tizi Doista samo, innama je čestica za ograničavanje. Doista samo strpljivi će biti nagrađeni bez računa. Nije poznata na tada kažu komentatori da je sve jedan babi za sve jedan djavu za sve jednu osobinu poznata je nam dok za startup je nepoznata nam. Kada nam nešto nije poznato, ha, onda to da tu čovjeka nam golica, da mi da saznam, ha. Pavlos subhanallahu te kaže nije poznato zbog tog nalasu subhanallahu te apostolči. Hajde iskratite ko te što to se mi daćete na sutra nasudim nam kako ćete biti na Gazi za njum. Ja, zatim da bi nam povećao da reče Ne možeš sa svojim djelima do, do do dosegnuća pet nareda u Genetu podjalo su primotalo da iskušenja, da te tim iskušenjima je u Genetu. Da bi obrisao tvoje grijehe i ostalo. Ha, a s hodnom dakle, situacijama možemo ispitati jesmo li ubjegeni, da li imamo ubeđenje u sebe, imamo vjerinu. Da to shodno hodnom im malo pri spomenti situacijama, da je čovjek ostavi nešto što me Allah su primotalo naredio, da radi čovjek to ne uradi ili prekrši nešto što me Allah su primotalo zabranio. Dakle, ne smije se tome primca on tom se primakne, je li učini grije, pa ona osoba koja je ubijeđena u Allaha subhanahu wa ta'a, je li počinula grih, je li počinula grih, odmah se vraća Allaha subhanahu wa ta'a. Toki ona osoba koja nema lukhina, nema ubijeđenja, nema čustog imana, nju Haman moraš ju ubijedit da je ona pogriješila. Ona je ne vjeruje da je to grih na roči ni nagre gri. Neki ga moraš voziti, voziti lijepe riječi, govoriti, spominjati primere selefa, nebi se njegova srce raznijezlo i on digao ruke Allahu subhanahu wa taala da se pokaje, da se pokaje za svoje grije. Nekim se moraš družiti, družiti, nebi on takle ostavio nešto od griha i ostalo do prijeni, po ljubiji ima čast, ima svaki čovjek grije, tako došao u hadisu kullu bani adama khata wa khairu khata'in tawabun sayyidan sin adamu, svjedan čovjek grije, najbolji grije što oni koji se kajaju. Moramo griješiti. Da ne griješmo Allah subhanahu wa ta'la bi nas odveo, da veo bi drugi na koji griješi, jer Allah subhanahu wa ta'la voli da se traži pokajanje od njega. Ha? Pa dakle, vjernik, čvrst vjernik koji ima dato to objeđenje, Allah subhanahu wa ta'la i njegove narode je zavrana, kada počinje grije, svetan kao navede, počinje grije, vraća se Allahu subhanahu wa Zatim, dakle, kako provjeriti svoj jerkanj, svoje objeđenje, iskušenja, ne da će. kada nas jele pogode, ne da će jeli da to shvatimo na malo prije spomenut način da ta iskušenja ne da će dolaze radi naše dobra da kažemo im na Ljubla, im na Ljubla, na Ljubla, na nas pogodi i nema boljih riječi, nema ljepših riječi kada nas jeli pogodi iskušenja od ovih, od ovih riječi. Zatim i bitna situacija stanje, stanje potrebe. Kada se nalazimo nekakve potrebe i znamo da se, da tu potrebu možemo ispuniti kod toga i toga, odnosno ta osoba nam može ispuniti. Hoćemo riposeguti posegnuti za svim ključima da bismo se umjelostivili toj osobi? Hoćemo kucati na njegova vrata ili ćemo pokućati na vrata Allaha subhanahu wa ta ta'ala, osloniti se samo za njega i Allaha subhanahu wa ta ta'ala moliti da nam on dakle, ispuni tu našu patru. Za koga ćemo, dakle, vezati svoje srce? Za koga ćemo vezati svoje srce? i vrate se na Kitabu Talhid i na dolo šeho Islava Ibn Taymije u otprilike 15. poglavi u poglavju u Šefaratu, ili u Kitabu Talhidu i u otprilike dakle, u nekom blizu u uglavnom poglavi o Šefaratu, gdje se spomenu riječ Ibn Taymije Rahimahullah hotela, ko ti može koristiti na dunjanku i ahertu? Ko ti može koristiti? Ospominje četiri kategorije ljudi, četiri osobe. Ko ti može koristiti? kaže. prva osoba koja apsolutno vlada, znači tim dakle što tebi treba, apsolutno vlada. Imali takve osobe? Ne imam, Allah subhanahu wa ta'la jedinoma. Zatim druga osoba koja vlada zajedno s Allahom subhanahu wa ta'la u neči. Ne. Zatim treća osoba koja pomaže Allahu subhanahu wa ta'la u održavanju. Pa kaže gospodar ja tebi pomažem da ti ispuni ovom ahbalu. Ono što traži. Imali li Nema. I četvrta osoba sutra na sudijem danu da dođe da se zauzima za teba da dođe da se to zauzima za tebe a te Allah subhanahu ta'la ti pređe tako vaših dijela preko grijeha da to urade učenju. Može li tek tako? Lahko? Može li tek tako lahko dođi gospodaru? Najbolje je stvore ina. Muhammad Mustafa alihi sallatu osallam. Neće doći Allah subhanahu ta'la i reći gospodaru ja zauzimam da otpočnem suđenju. Nakon dana koji traje 50.000 godina. Ne. Veći kako stoji u hadisu? Da će pasti Allah udjela u nas srdu i doviti, i doviti, i doviti, i slaviti, i veličati Allaha subhanahu wa ta ta'la sa posebnim tahririma i tesbihima. To će Allaha subhanahu wa ta ta'la reći O Muhammed, da podigne svoj bol, govori, zborit, slušat se šta govoriš i traži, zauzimaj se, daće se, dakle prihvaci se tvoje zauzimati. On, Muhammed, Mustafa alihi sallam, ne može kako on hoće i kad hoće. Dakle, da si i druga stvorenja, ništa ne može. Korisiti onaj ko ti može koristiti jedinu Allah subhanahu wa ta'la. Ta pa kada dakle, imaš nekakvu potrebu, prije svega tu potrebu traži i svoje srce jedino veže za Allaha subhanahu wa ta'la, ta ni za koga druga. Poznat on je tabin, eduk fazim, 7.000 dinar, veliki učenjak i pobožniak, Jedne prilike upitam šta imaš u ti metka? Pukusi bogat, šta imaš u Kažu imam pouzdanjem od Allaha subhanahu wa taala da mi je dovoljno ono što se nalazi kod Allaha subhanahu wa taala to je meni dovoljno ono što mi Allah propisao to mi je dovoljno i nije mi potrebno ono što se nalazi u rukama ljudi pa ejte da stim miskin i da stim miski subhanallahu kad za bude miski a moj gospodar jeste onaj koji je posjeduje nebesa i zemlja i sve ono što je između nebesa i zemlje na obsvim eten sam za budući pa takođe jedne prilike im došli i rekli, pijacar, no? rekli mu kad vas blizu 5 godina rekum oh Abu Hazim u Cijenepo počinimo. Ono poskupila, skupio, kako se to nam je ta reska, nešto od ona i to je obskrbio i kada su cijene niske obskrbio i nas i kada su cijene visoke. Allah subhanahu wa taala koga kao da svoje srce, i sa koga drugo. Ja, i tako da dakle, treba biti vjedi, vezati svoje srce za Allaha subhanahu wa taala, tražiti njegovo zadovoljstvo, pa čak i gol da dobiti,jeli zadovoljstvo zadovoljstvo svih drugih. Zato je podajle dni rahimehullah taala da rekao, ko spozna ljude, podmrci se. Podmrci čovjek upozna ljude, pa oni što ne mogu koristiti, i što ne mogu što od majice i od toga. Zatim blagostanje. Po blagostanju i ta kako možemo ispitati dakle svoj ljepin, svoje yakin, svoje uvjerenje, zašto zato što većina ljudi kada živi lijepim životom, nakon iskušenja, nakon teškog života kada lijepi i kada živi lijepim životom, osili se, uzdigne zaboravine Allahu subhanahu wa taala, ostavi vjeru ili popusti u vjeru, dok vjernik koji je uvjeren Zahvalan je Allahu subhanahu wa ta'ala i Allahu je pokoran rob živio u iskušenjima ili blagostanju. Živio u iskušenjima ili blagostanju. Vrate se, vrate se na lijadu salihim šestog uglavija koji je o muraqav, jel, o muraqabu, o nadzoru Allaha subhanahu wa ta'ala, jel i na hasebi obračuna. Znaćete onaj hadith na koju se spominje, jel i trojica iz Israela, kada je Allah subhanahu wa ta'ala poslao Meleka u liku čovjeka, poslao Meleka u liku čovjeka, trojci ljudi onaj prvom, koji je imao dakle, nekakvu e, kožnu bolest, pa ga ljudi izbjegavali zbog toga. Drugi, koji nije nikako imao kase jeli, na glavi, pa ga ljudi izbjegavali zbog toga. I treći, ko me je uskraćen vid, dakle vidio je, zatim dakle, me je uskraćen vid. I bili su u Siromasi, u Karateškoj. Pa je došao prvom i rekao ja bih volio šta želiš. Pošao melek, uliko čovjek je pitao šta želiš, reći šta želiš, kaže volio bi da imam lijepu kožu jer me ljudi izbjegavaju, niko samo da stane da razgovati. Pa ga melek potrao i dobio je čovjeka u ovom dobio je lijepu kožu i pitao ga dalje, nije se zaustio na tome, pitao ga šta želiš od imetka. Pa je rekao volio bi da imam debe. On mi je dao da je jednostavna deva, nakon toga imao je stado bio. Drugo mi je došao i rekao šta bi želio, kaže, volio bi želio da imam lijepu kosu. Ljudi izbjegaju, nikonec da stane sa da razgovara, pa ga je i Allah mi je dao lijepu kosu, lijepu kosu. I pitao ga šta želiš od imetka, rekao je volim kraja. On mi je dao da je jednostavna krava, nakon toga je imao stado, je li krala. Došao je trećem koji dakle imao je vid, zatim je uskraćen vid, pitali, pitao ga je šta želiš, kaže, volio bi da mi se vrati vid, da ponovo vid Pa ga je potrao, je vid, pitao ga je šta želiš od mjetka, rekao je volim ovce, volim da ima ovce, pa jedna sjajna ovca, nakon toga imamo je stadovaca za tijem, nakon izvjesnog vremena. Allah subhanahu wa ta'ala šalje tog istog meleka, sve jednom, prvom, drugom, trećim. I šalje im na njihov lik. Ona je prvi, dakle ima obolesnu kožu, sada dolazi male u čovjeka koji ima, dakle, tu letru, ima, bolesnu, ima dakle, kornu bolestu i podsjeća ga svojim izgledom na njegovo prvobitno stanje kakav je bilo. I kaže putnik, kome je ponestalo srstava na putovanju, tražim samo jednu devu, a dođem do svoga određešta. A neleg znam njegovo po koje stanje je bilo. Kaže vola, innahukuka kathira. Mnogi dugove, veliki dugove, ne mogu. Kaže je ene ni arifuk, kao da te ja od ne poznajem da nisi bio takav i takav, kaže, nikad, ovako mi je Allah stvario. Da nisi bio siromak u Karakar nikad naslijedio od svojih predaka. Kaže menak, ako lažiš, ako nije tako kao što govoriš, neka te Allah vrati tvoje prvo bitno stanje. Pa je i drugom, zatražio jednu kralu. Nije mu dalo, rekao puno dubova, obaveza prema drugima, ne mogu. A kaže da te ne poznaje od neko ne ne, za nisi bio takav, je taka, ne ne, nikada ovako ne Allah stvario, za nisi bio, fukarao si doma, ne, ne, ne A ako lažiš, neka te Allah vrati u tvojoj prvotno stanje. Zatim je došao treći koji je vidio svojim očima, zatim Allah uskratio pravda tvida, zatim je mu ponovo dalo svoje dobate i svoje modnosti i hrvati. došao i kaže putnik, po mi se rastava na putovanju, tražim samo jednu ovcu, Kad dođem do svoga odredišta, došao mu čovjek, dakle, melek u lojiku čovjeka slijepca. Podsjetio ga i svojim izgledom, yeah. pa kaže ovaj, zbog čega sve drugim hadisima, jel, ispomine, blagodat očiju i blagodat ukoliko Allah subhanahu wa ta'la uzme svome rogu, jel, oči, blagodat očiju, da mu nema druge nagrade osim džana, ako bude stakljiv na tome. A ovaj rekao, ja sam bio takav kakav si ti. Nisam vidim, bio sam slijepac. Pa mi je Allah vratio ovog. I bio sam si romah, nisam išla imao kao što ti sada nemaš imaš ništa. Pa mi je Allah dao, uzmi što god hoćeš, koliko god hoćeš. Ja te neću pita. ja te neću vodi sve, vodi sve. Ja te neću obračunati, zato. Dakle, ljudi, mnogi kada dođu žive lijepim životom, dođu u glavostanje za borave na Allaha, dakle, iskreni vrijedni, onaj dakle koji je od čvrstog ubjeđenja, يالي الله سبحانه وتعالى بقرار رب ما كارك مستعيسي رمازي هاي قريم يستكلم طبعا <تصفيق> لا خير أقول سلسلسل هودية مادان فاكلا إماميش من اونو Kako doći do jeklina? Kako doći do jeklina prije svega dakle šerijetskim znanjem? Moramo tražiti šerijetsko znanje. Moramo tražiti šerijetsko znanje jer smo vidjeli dakle da jeklin je sačinjen od šerijetskog znanja. Prvi dakle ono je jeste znanje i to dakle znanje treba da obvlada našim, našim srcem. Zatim stvari koje izgrađuju jeklin pomažu nam dakle u izgradnju jeklina jeste dakle da se klonimo svih suminja, svih nejasnoća, svakakvih govora da dakle učimo na. Pozdanim mjestima, kod pouzdanih osoba učimo i da dakle ne slušamo, da ne idemo, e da vidim što i oni kažu, da ne zavijedim na onu stranicu, na onu petu, desetu, pokupimo dakle, da je dobro braćao znaje. Da sumnje, šubhe, najasnoće tako lahko ulaze u srca, ali tekako i tekako teško izlaze, i tekako teško izlaze iz srca. Dakle, ono što će nam pomoći na putu izgradnje jakina jeste dakle da se konjemo svi sumnji na jasnoća šuhi. Zatim jeste čvrsta odluka, ono što nam pomaže u izgradnji jakina jeste čvrsta odluka. Dođe nam nešto u Kur'anu, jer doslovno nam hadisu da treba raditi, čvrsto odlučujemo da radimo, gotovo. Onaj koji bude sjedio i računao sa sobom šta će biti s njim ako se prihvati vjeri Ako počne pridržavati se pet vakata namaza. Ako počne ići u džamio, ako počne ovo, ako počne ovo, hoće li da ostavi njegovo staro društvo? Hoće li imati novo društvo? Šta će reći njegove komšije? Šta će reći njegove rođake? Šta će reći porodica, okolina i ostalo? Ako podijeli i metka, hoće mu se vratiti imetak. Kuda ode taj njegov imetak? Ona iko i bude računao? Tako? Sjedio sa svom prijednikom, što počne rad, taj nikad neće brat. Taj nikad neće rad. Poput onog, bio na predavanju, govorilo se odeljivanje na Allahov putu, ha, Njega pogodlom na tom predavanju kaže cijel ukola ide kući žurikare, cijeli metak dijeli. Cijeli metak, savđi metak podijeli što imam kutkeći. A polako, šetano drađevi, polako uspujte. Pa dosta je da ja dadim pola, dosta je da ja dadim pola. Pa malo dalje odbakao, pa kada je trećina, četvrtina još kada je došao tretki, ženi, žena treba širpa, ovo ono, garnitura, ostao samo nijet. Ostao samo nijet, ništa nije odlučio. Dakle, ukoliko čovjek bude sa sobom, a, razbišljao koliko, šta, kako, nikada neće dakle ni činiti za to. Dakle, na putu izgradnje, jer ja, ti ima potrebno je čvrsta, čvrsta odlika. Zatim treba se čovjek kloniti strasti. Ibnuka Ima Lihram Tula je rekao, osnovna obog bojazosti jeste klonjenje zabranjeno, odnosno suprostavljanje nefsu, onome na što duša postiče, pa onoliko koliko se vjernici budu suprostavljali svome nefsu, svojoj duši, toliko će i postići jakina. Toliko će postići jakina koristi je godovi koristite pina samo doko završimo sasigurno osoba koja do sitnijeg stepen u pina stepenu vjerenja njemu će se biti spokojno smirenom živjeti u rahatluku i rijeje u dunjah dunyacom živjeti sasigurno u džennetu junijonskom obraćati se samo Allahu subhanallahu Strahovati stragot i samo Allahu subhanallahu te nadati se samo Allahu subhanallahu te poslanjeta i njegov što ga zadesi zadeskog od Allaha subhanallahu te radi nego dobro i radi čega dobro sasigurno biti smiren potpuno to je onaj na dunjanku o kojem gori šehlislanjim timi Ali Hrantula kada kaže doista na dunjanku postoji džanet, ko ne uđe u njega na dunjanku neće ući ni onaj džanet na ahiretu. A to je dakle u vas mirno, čisto, jer je srce ispunjeno tvrstim imanom, jeklinom, ubiđenom. Pa vam je dobro poznato kako bi bio on Obi je njen yakin. Šta je govorio za sebe? Šta mi mogu moji neprijatelji? Poznato mi kakva je bila njegova biografija, kakav je bio njegov život. Vazda po za otvarima, vazda u bitkama, vazda tako je, je li na rastavama sa Novotarno, ali majulionima, je li zagudjelim frakcijama, vazda iskušenja. Pa je govorio šta mi mogu moji neprijatelji? Mođan, đemne dženne, slobodše jeste u moj prisinom. Podgodi dim ona je samo. Koliko ti dim đemne ti je samo, ha? Ako me ubiju neprijatelji, pa u tom je jedan et zaman. Ako me zatvore u tamnicu, samnicu, pa u moja osama sa Allahom, subhanahu wa ta'ala. A ako me protjeraju u drugu žemlju, u neki drugi zatvor, u tome turizam, sam ne idem, putujem, upoznajem ljude. Pa u onoj tamnici u kojoj je preselio, u onoj tamnici u kojoj je preselio, rekao je, bih gledam, bih lalikum, kog rekao nas? Rekao je, šehoj islamim tajmir, kada bi ovu tamnicu, ovu samnicu napunio zla tonu ne bi se mogao zahvaliti onima koji su me strpali u njima. To še ono da je iskušenja, musive tebe lajer, smatra blagodatino. Je tako? Jakim, ugređenjem, kada bi napunio ovu tamlicu, zlatom ne bi se mogao zahvaliti onima koji su me strpali u njima. I rekao je, kamo sreće, da se nisam učin drugim bavio da Allah im Ha, izu, učio je Allahovu knjigu, učio je Allahovu knjigu, jeli kako je zatvoren tu sanicu, jeli učio je Allahovu knjigu i umro je, umroje, jeli, sa Allahim, subhanahu wa ta'ala, jeli, govorom. Ibn Qajim Rahimahullahu ta'ala rekao je, trebite riječi, istinski zarobljenik jeste onaj čije je srce zarobljeno od Allaha to je istinski zarobljenik. Budiš zatvoren ja, na objednoj to je to iskustvo. Zate pa kako da, da do. Ha, istinski zarobljenik je onaj čije srce zarobljeno od, od Allaha subhanahu wa taala ili onaj koga zarobilo je strasti od Allaha subhanahu wa taala. Zatim onih koji uspije na dijaluku pripada bo, pripada koji su uvijen. Zatim oni koji su uvijen uzimaju pouku iz Allahi subhanahu wa taala ayata zatim jeqin doprinose istrpljenju. Kaže Allah Subhanahu wa ta'l-fasfir inna vaad Allahi uhaqnum wa la yestakhi fenneke al ladina la yuqinun ti se starpio, oh, Muhammed, doista je Allah'u objećanje istina. Nemoj da te zaplaše oni koji nemaju objeđenja. Oni koji nemaju objeđenja preurtljivi su. Vazda je strah. Zato nemojte biti tak kako ti budi istrpljivi. Ustraje Allah'u objećanje a ova obećanje istin. Znati jakim doprinosi zadovoljstvu kaže Allah subhanahu wa taala ma asaba min musibatin illa bi idnillah wa man yu'min billahi yahdi qalban. Dakon dojsta nema jednog iskušenja da vas a da to nije sa dozvolom Allaha subhanahu wa taala a onaj ko vjeruje u Allaha subhanahu wa taala on ga učuje nego sace. On kaže ibn Masud radi Allahu taala djecu vjerniku kojoj pogodina neka neđaća poznaj da je to od Allaha subhanahu wa taala bude zadovoljan i preda se tome ibn Kayyim al-Rahmatu huwa komentariše ove riječi pa kaže zato srce Ono je mi billahi je onaj koji vjeruje u Allaha kako nakonati u Saudiji je njemu sa zatvorskim, on Allahu ukućeno rosi se. Kaže mu, taj zato srce ne može biti ukućeno, ne može biti zadovoljno. Ti musi koji ga povodi tim iskušenjem i predan osim sa yakinom sa ujetom. Ono srce koje je natopljeno yakinom Objeđenju. Od plodova i koristi tijetina jeste i to da ne da ćete goba postaju blagodati, kao, kako malo prije čusma. Jer od Ibnu Tremije, Rahimah, Milo Ahtara, Ibnu Fajm kaže, poslovna šeha Ibnu Fajm je bio učenik šeha Ibnu kaže ne znam čovjek da je živio ljepšim životom na njeri. A vazni, horko, pet puta čini se da je zatvaran zatvor. zatvore. Posebne vrste zatvore. Čak se spominje u njegove biografije pojedini komentatori vasitijske akide spominju, u svojim komentarima, da je godin i pol dana bio zatvoren u bunalu. Da su iscrpile vod, ispostavili daljina. Šihudislam i Ignatini. I poznato vam šta je još bilo. kaže mu, kaim tako mi je Allaha, ne znam da neko živio ljepšim životom od Šihudislamu. Ivnuti mi je. Sufjan ibn Uvijenja je o onaj koji ne bude, ne da će ubraja ovu blagodati, taj ne može biti promisliviji vjernik onaj koji ne daće nebude smatrao vladodatima, ono može biti proniclijiv vijen, jel? Mnogi drugi vladodati, molim Allah subhanahu wa ta ta'ala, da na nas učinaju slušaju, a zatim slijedi ono, ono što je najbolje, molim da subhanahu wa je nekoliko trenuta koje smo pravili, ako bol da Allah subhanahu wa ta ta'ala opiše na vladu naši dobri da nam brati, da nam bih Allah subhanahu wa ta ta'ala, da radi svokim dobom,